Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Fundi i Ramazanit. Edhe këtë ia zhuruin ata që kanë budi i Ramazanit. Ata që uet e Zotit që kanë punuar mirë, proa edhe zoti garanton padinë e pokejë gjërat tuaja. Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama Asmanin e Ihsanin e Lutfin e Gjudin e Keremin Tjekije tërhyrmet njuhit Ramazani tërnava Ligeron, mullatëm e thëndit tërnava tërnava, tërnava, tërnava Se menin e vete me idhon qëmim Kuranit ose hadisit Me idhon qëmim emrit Zotit Gjojeci Me njetina është e Zoya Me që ku drejqin gje e sotit gjelën e huve gjelën e shalu në huve gjelën e shalu në huve zubilla. Runa zotë pe ishterë i ptyne që na u kanë mush të pëllët, edhe na u kanë hi edhe në mëra në përshpia. E thotë bolma se menin duhet në ma mushqy. Po qka ka menin sani u lasën në shumër ka shkidi e sotit të gjelën e shalu? Qka mundet me mri kjo menin me di qka ka të sotit gjelën e shalu? Hasha të o, shatën, me hasha. Krejt dje në dy njësë, me go një dhe me me afruet, ha zëti Musa ja të kërdo me ha zëti Hytrin, ja tha këtë fjallë, tha ja Musa, tha krejt dje dy njësë, mu bo t'u me një dhe me atisë qyshja për gëtë, tha qysh, si kur një njeri që eshtim një kështë nëndetje dhe nëzjerësat dhjë dhjë të laktë me, Shaj allhi e kret njerëzishën ty njoh tash iden e Zotit e El-Jelalu Kobe el-Sher. Ena me kodi atona praktik thrafme kena çe platform ha me ja yemi summa me keksota mer kamenia jota jes kokut. Allah na ruaj pe kaderin ve jorof alamin. Wala'd almuslimun elhamdi kofa to ejel el-dawalu Kobe el-shanonu kena kabona si me kor kedin. Edhe alhamdikov të allahe gjellë gjelani huve gjellë shani hu që kënuri imani të tonë me neve të një, dy njëtë dhe na heret bashka me kënë e gjithë njëheret dritë ka me në bohë e kur njëherë tërë s'ka me ko për neve me më ta zotit dhe gjelani. E që ta njerë që sot me neve bojna i galës, onoha ma pak nune, në urat a hile, po ku o kërëntyj për njepim se s'jep zotit. Se zotit e ka të dalu ato e në unë i të qive, ka shi në unë i të muslimonit, thohet me një fjallë, po pëse a i nuk e këkëshyre në shpun nga t'ina në për driti, vlasën muslimon qërri pëse në gjendili hajve për të nuk ka. A i qi ka sytë e prishë, edhe se në gjendili dritë nuk ka për aqërri, për njështë qi edhe pëse ka nuk muslimon dritë për të t'yber ka me posë, se drita është vërra të zotë të gjendë gjelalu vë gjendë shanu. Ve seyyidu billah inna nahnu nuhi il mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharehim ve kulle şeyhin ahsainahu fi imami mubi nakhat yasini şerif ey ümmeti muhammedi vodafod zotin yasini şerif inna nahnu nuhi il mevta nayim çataci ince olum të dekni ve nektubu ma qaddemu Edhe kretja shkrujna që kanë buë, që kanë quëtë e zoti që kanë punu mirë, pro edhe zoti nga rujtë edhe në pasin quëtë keqë edhe ato të tësijatë. Dhe a, thua e hynë, edhe ja u shkrujna atyne ato shërjet e tyne që i ka njonë e në njënjë. Shërjet ton atë lasën që ka të zoti këtun puran që i ka njonë e në njënjë, kush janë? Shajet e mështimanëve në dunjot i hanë qatruo që i ke milon dy shkuë në batet zotit dërgjelar dy shkuë me i bo Allah e ti batet sa kërë që në rën insani sa kërë që kërin rruë që një armë gjami që tu me i bo Allah e ti batet edhe me nguë vazën asihat e me i shtrit në ato zemrat e juve me nul të imanit dhe me nul të kuranit, gjenabu Allah, so hapë këni qikë, për zdo hapë ka vetë se vape mështimanit jashtrumë. Që dojën shbejet, që ka thonë vetë zotin kuran, dhe në këtu bu ma katë dhe muve atare. Hatë tabile që beniselele, njëherë një kapile e ka posë emin me dine i mëne vëre, E kanë posë, lajë, shpinë, pe i gjamiës, pe i kanë er bërë. E rebonë të të me shqitë atë venë, e er me shku me bleni venë nga gjamiës, e er me shku ma shpeshtë në gjamiës, e er ne i bua vohet i vate. Niki Resulullohi, sallallahu ta'ala, aleyhi më sëllem, e u thaë, veni i sëlleme, e i kabille, që këna që këtonë të kabilleve tona, u thaë Resulullohi, Këmë një që një të me nduë e muafru nga të gjamiës, i thanë pojë jo, a Resulët Allah, se po kemë qefë me atë në ufolë me ty e pak të larkën a vjënë. Tha të djarë u kënë të këtë u athare kënë. Mosë një thanë muzdo një asosene. Tha se shpijate e ju e ja u qëpujnë shejët ma të këllajat. Do me thanë sa so ma larkë që stesë me shkunë gjamië, që është ma se vahë, kje e mështë i hukë një se vahë pëtë në ardhë makalaj, se në gjithë në kona me lipat senë që është makalaj, albuqis dë senë që më rije të pak ma me zërë është ma i lipu shumë të zotit, ma fërë të zotit gjëbë gjëlarë vë gjëbë gjëshanë. Ose, për në këtu bu ma akatë dhe mundë, a tharën, a tharën, a tharën, Në insan që në dynjatë kalon më rapa shajet mira Në insan që në dynjatë mas pori kalon evlat mirë që thët Din me thonë, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alemin Edhe din për Zotën me knu Qur'an Qaj në insan që e kam shuqë qaj bopë Zotë i e gjohba në insan që e të gjelonë shajet e të nina Nuk i hupin, dhe me thonë, mështë e kalonë tragun mrapa, atina i shkruhen edhe i shkojnë të zotit si kur me koni gjahën. Ose ata njerës si në dy njënë kanë marun dhe një hajrat, si kur ju që kini marun si gjithë hajrat, që thonë se gjohën me fjalin faleninderit, ku pëthën me fjalin të zotit, Allah e ja u përgjus me të mirat gjeletit. Keni bua të gajretë laze, mësparit gjaminë që i keni bua të keni zonë shumë një unë të madhe, ne keni bua një gëzime dhe një qërë që s'ju harrua përse t'jenë në dy njoja, e u duaj e gjaminë që që të rridhë dhe të vjetë në tokush, Allahu Ekber në katon e menime në juve dhe të zotit të gjelan, u tha petë pas të i dhe të vjetë e Allahu Ekber në toë, që ajë më bares kër e kamarue, e kamarue me lonë shejë për fejë i sidome, e jo për magacinë. Edhe na kemi jetë unë qitë vene dhe qitë i këmi rovë këhajo kërë njëherë së në karonë menë që ka duhet me vojë, edhe nuk vojë bashke muonë kuë dhe me thonë, hajë dhe që ushte apojmë që hajë punë nësë njëhetë. O është bojëja mija, si pojë si e po ordo, halohë më poërë me të bumemë, të zotë të dajë të të duhetë që tërpuji kanë vuhe dhe gajre kanë shtje dhe hujt e dhe kanë në nëzimin që kanë morë shtroje dhe kanë shtruje për sa. ty sa ato shtruaj o gjami aty in na manu në nënyj në, në in, me vdavë në këtu buma katë dhe mu ga afarë e për qita Allah i ka tonë qi shtru na i lem qaj Allah na i njallum të dheknit na jakshrujna të tonat mirat qëka i fujnë i qëjmë për para edhe qëka i lonëm rapat Sa të eksiston ajvena të gjellet me mërë Zotit, mirat e tina kanë në shkuat i insanit, kur do në paraozurit Zotit dërgjelon. Elhamdikofë Allah e gjellë gjelonu, ku e gjellë si, në shanu, që ne ka po nasim, në u gjithë me senet mirë andore, jo me senet qia. Tu bali me në kjane në ishtahën, në hajde në glakan në ishterën, I lumeja i në shqimon ka thonë Resulullohi, që është qërës i të mirave e i hajrit e është dyjë qëjave. Nuk i qërë senë të eksia, po i mshërë senë të eksia, a përvendë të senë të mira i qërës edhe është prisë. Qëtë i në zonë i zotë të të gjelën, nja shumë sejë të kina edhe nahire të përshkojna e këzomë zotë i matë të, të mira qëtë në hafiz peygamberi a.s.w. nga të thonë inë në përgjellën e të kërëfën në gjellët është një ndërdiës është një dhëmë qëtë e mirë që gjurëtu huru ha minë putu një ha i shihet mërënqë i të fejsë jashëmi edhe fejsë jashëmi mërëna edhe pej mrenat, mrenës, jatë. Siku me kohë të rithore, krejtë rrëtër rrëtë është e barune, që mu po hampe i oshtë mrena, hampe i mrena mu po jatë. Të ta me Arabiju, e uqunë i Arab e i tha, limen ja Resulallah, limen kosh, ajo, i e ja Resulallah, ta përkosh ajo ja Resulallah, e i gambeja lehi salatu me selami tha, Lime në topë e lë kelemë, ajë që këtë fletë, fletë mirë, fjallë të mirë, nuk njënë fjallë pjeqë e për i kina, dhe e të amet të amë, edhe ajë që eftë bukë, eftë ujë, eftë të mirë, që e këtë u zotë i dhe të gjelëllë, dhe eda me shë jamë, edhe që ajë që një në nuk jakë futë hitë, Ramazanin krejtë, edhe pos Ramazanit, apet nuk jaqë kohë që minon. Për që ta sëtë i dhjeljali ka buktu, dhe sa lëpi lejnjëve nësën i jam, edhe që ta njërë si falën po natën, kur një nësantë të lejnë. Se maj një i badet është që athër, kur një nësantë kënë gaflet të lejnë, e një nësani që vëtë me rafdëshë dhe të rafdëshë dhe të rafdëshë në dhjeljali, por një badet të lejn që ta njësikë u i kanë që ta sifatë e ka të pejënë berja në një sëllëtënë në sëllëmë, kanë e posë, ka të dhenë që atyë kërë që kojnën di kërën vërënë të përra hëzënë të gjelënë Allah e me pofë në sikë dhe rebe, ja rëbër alimin Nasa kemi mujnë razën fjallët, mira kemi fuën ke Bramazan Isha Allah po thëmë, Isha Allah që edhe masë poranit e masë vazën në sihatit, i keni ru fjallët edhe nuk k të adhën për qikullë, mështu ka përcenote e sonë të të pashë gjotin përbojtybe istikëpare. Se fjallë e keqe i fshit fshi se vapet, fjallë e keqe që e kibet ju lazën slenë se vapen të trupë. E atë herën kofë se kagabut i kushë, halë është edhe sotë mëjtë në të Ramazanët, bënit i be istikëpare, mështu vëzhet i të e lesit përbojat i be dhe istikëpare. Pra, me dhohëm, Nashta sa duhet kur nuk duhet bodh, bod, edhe dhonjene kemi bodh të redikun, isha Allah, Allah e ka buhet dhe më guhet në e buhet. Pra edhe në gjinu kemi. Kemi në gjinu e edhe kemi pos bujtje dhe gjinime, i kemi pos njësa atjet shumë qëtira, i kemi pos ato ditë që zendrat e muslimon me gjë ndjek, por pak e ndjek se kemi pos të përkomen ato ndjek zendrat, Se sa që kërë të shohën fitimin e Zotët, ditë jametit, kishëm me thonë, ah, me dhe të tishton ajo ti, edhe një aty të triherë me e gotë të tishtë na pokët, dhe ma kërë të pejnësisë dhe pejnësisë, që ka në paguna lojit e të shalën, në më përdojnën para uzurit Zotët dhe të, të, të gjelanë. Por folën ata para pejnëgëmbejët e shabët e që njënë kërësullu lojit, hasët i alia shka tha, edhe unën tha ja, Ta qëka janë ato? Ta? ta i këramë dajfi, ta musafi i përboj i qëramë. Ta këto e tomë dohtë në shumë. Ato bile që shtatë ditë një nuk musafir, ali, ali, si, ali, si, pokon. i shkunë musafirë, i alizja një që i pokonë. I thënë, mua je përkë i ke jo alizja për që a pokonë, ta va ari me tëtë, ta mua gjahen i dajfi në mundë, mund, mund, të sepë ati e janë. Ta pëqyshë mus me kojtë e që që shtatë ditë të këmë ka orë për një musafirë që si Mësafim përve, o kënë Hazreti Alia, edhe gjemi stisë ka posë, le që ka gjitë, që a ditë, për të njësë të typen, ka posë i do rekordë. Edhe dhe të darë bubisejt, dhe ja rësullë Allah, dhe ja mi këna shta ma para të jemi, e së pasë më rratë. Hazreti Alia, o kënë gjësurë, shumë o kënë azgonë. Edhe që ka? Ta, besëmë jemi, dhe i du të parafisht, ose besëmë i fisaj Kjo një zikë, e që të edhu është unë për dy njotë, e për më dhime të për dhe se për shkojnë ahire. Qyrë një lazën atracion e dhullat, që ka kanë mëndu, e qërë nga që ka mënduajme. Nashta kemi thonë, a thurë për shkonë, kurë për shkonë në umërë, a thurë dhe të shkonë nëjë tëre. A thurë a ofrua e jo, a një me në mëndë me të do, nuk e kira ma zonë, që është që është në qështë, Allah bie po bojës, po t'hu, ka qaj më shkimon, që kanë gjinu, fiche, billi, la, është majsh, në është ajë që ka hamë. Që e kemi posë me veti një më në Zotë i gjeleshanu, kur është Allah i më njëve, po kush mundët me koma i forse na, e përkit se vedlazen, hamë një mifon, hamë kemi në gjinu, edhe jemi të knashën, kushkojnë a para huzurit Zotë i të gjelani. Qush më shme koni knashën, që një mujti, të Ramazani mi koni, No, në unë sajmi një badet ju, në gjumë i, i një mimtarit është i badet ju, flejton i një më frumë. A një badet i shkruhet, kur flejna qera herë nuk në shkruhet i badet. A mi njerë që ka flejt dite në Ramazan, edhe në gjumë ka flejt, ka po, gjumë ka hërkat, ashtë belloqet ka në shkruhet, sa frumë ka marë që kënë njerë i është i një më frumë. Dhe në fesu hu të spiër, në fesu si ti në të më tonë që e ngrih mrejnë a havojnë dhe që e qëtë jashtë njefësi që mërëprymë, i dhina është të zotit që kuhet të spi, dhe a me luhumë dhafënë, edhe fund të tona i në konë katë-katë të zotit qëtë të gjëlojnë luhumë dhe qëtë të shalënë. Smunëm me ditë nga qëka këmë më në pagu Allahi, veç kur qëku e nga të shruhumë me suj tonë, se vetë Allahi ka tonë, unë e pagu i një një një nj atyka të mira, që njerës mundët me kujtu hitë, veç Allah i nëbë ofë nësibë i Arabën alëmin, mesit do të mira me dalë para usurit zotë. Amen. Qetërin hadisë, peygamberi alëhi sallatë vë selonë, ka thonë, lidhe me këto dërtime, që të ashtë të nëshejë për masë, ka thonë zotë, ve i zëti ve gjelali, pashamanin të në tëne, Edhe pasha gjelaletën, gjelarën si fatë, kjo është si fatë i gazepit Rona zëtë këtë e rrëve Sin një le ehëmu bi ehlil erëti ardhaben One ka i herë du t'i bëjë azab Ata njerë që jetojnë to për i këtësiave t'yne Por, ne i dha nëzartu i la umari bujuti Por që kur t'i këshyri njerë që i go mërë e mërë gjamia të minja T'yri i ndërdu ose t'y i ndërdu Ose të shkun gjami të iboj ibadet mu, se gjamija pa ibadet s'boj, e t'i hja, edhe vejlel më të hapë vijin e fije, edhe kur t'i këshyri vlaznin edhe mëslimon që i donë shë që i shoqin vështë për muë, jo për interes dë njësë, po e kur t'i shoqin për i I e donë shë që i shoqin fije se vijin dhe lahë që është mëslimon i njështë. I shollane është, zotë i këtë ashtë t'i ja, Rabin Albin, dhe në mësak përirin e për esar, edhe kur të shohë ata njerës si boj njës si të këpohë në vakë të këfyrit, zotë i vetë po thotë, sa reftë të dhali ke anë hëmë, atë azapë i ty në e hjekëve e qojë. Mosit du të i boj helotës, mosit du të i boj azapë, kur të i këshyri që jënë gjami të i boj badet ose të i boj të amir gjami janë edhe kur të shohë që i e donë, shohë që i shohë që në hasbeten në lëhë për që është më shkrimon, edhe kur të shohë ata në bakë së si kyrit që përbojnë tyve ishtë të këpar, jahëjek pëthët Allah i të në gjelalë atë azab që du më jahëpëdhon atë në. E në alhamdikohë të Allah i të gjelalë u me të gjelëshanë u, që një mujtit ishë pandalë, i kemi përzuat të të të badet, sa kemi mujtë, Edhe jemi me më më më zotit, lërëzijet dhe të dorshën, ton njësat, krafë për trajit, kemi po e zotit i bëndet, edhe në bakë syfyrit, kemi po e dhe tyve dhe ishtë një farse, tëmpejn jeve, jevi, jevi kontën e të të qunë, edhe kemi hangër për me meninuë ditën e nesit, e ju kemi fregatit, Allah e Europën Alemin, ka thunë në i pasbohë, edhe ishalla jevi edhe napeja dyne, që Allah e të gjelalë nape, që vesh ato vetë Allah i thyrë që lalë e në hadisi këtësi përna i ka të qatë. Vlazën Zoti Rahmetin e vetë dhe katë matë, të Allah i Zoti nuk është razi në shlimonin me bu azab, vetëm këtë buhet në shlimoni vetë ka i për më bu azab, zot, se Zoti ka thonë e ka shkru e vetë nashur Rahman pe pol halak rejpa lukatin, ka thonë Rahmeti se me katë këtë abijë, Rahmeti jenë e kakadu e gazepin ten Unë e përra Rahmet Po e shesua që po e gazep Gjithë një herë Kush lypej me jene pështu e Unë e kom me pështu Inë nëllohe Ka të harre me ale nari Me në kare la ilohe A i njeri që i thot La ilohe Mëhammedur Resulullah Jep të gjipi dhalike Vecë hallo Së thot për që të serbë Vecë për zotin nëllë gjelalë, Allah i kërë thotë haramja ka bozjelit gjehlemit atë njerim e dhirë. Vlaset në shqiman i mani, është i muslimanit shumë i forë, që këtë i mani i ban të ledur edhe i stritën ditë ma shërët, bashkë me amele që i kemi punu i shalla zotit, të në kapu në i kapu, do të dalëm nesër e në ditën e bajramit, edhe do të bojna së bashkë u ibadet, edhe të të folëm për Romin, edhe të të për zohëm, sishë nga ka thonë pejkambiri, alëhi sëllatë për selam, vetëm, kryesore është, pejzodit për ju porositi, mazinat, i dhënimet, ishë një nërmjë dhëvekë. Për zohë, për zohë, për ju porositi, cil mazni, në shëqishoqin që jenë i evi në bazni, halashtistën me shëqishoqin bënë u lasën sikur që në ka polë Allah i ndurë gjelal edhe dhërnin një e sëndit vajramit pasër me zemrat pasër, kjo bon, e pasë jo qëtë me po njënit tjetër e jotër e qërë me syrë që ndashi Allah i ndurë gjelal me bura me të nevën të njëtë të nahiret Inshallah, ja, rrape, alemin, që nërshonë Zoti pejdojrës vetë, ja, rrape. Ja, rrape, ja, rrape. Blazën ma shmërami në ndërë që në sëqme, s'po koha këmë me thonë që i rafjallë, që këmi bu një të të në kohë, dhe që beja kune, në sanë me që Zoti dhukë gjelar idon, dhe ikon, dhe do i donë dhe i kohë në rinjëtashur Rahmanit, do t'i flasë edhe t'isa, tre, katër vetë, që ato o hedhur gjelar i donë forë, edhe ishti të nërhi e të fjë alas, ati kur dollëm para huzurit zotit dhë gjelatë. Maspari është imanën Adil, një i parë që është i drejtë, që e ka drejtësi, se me vilatit u kamës se ma vati vel eftë, me dhe i si maherë toke dhe qema. Dhe shabë në shë e fi i badet i la, edhe zotit e donë fort i badetin e të liut, që hinë një badet zotit dhjëllarë, edhe të blakë u të donë, po të riu të donë mahtë. Të vetë pejgamberi a.s.v. më thëtë, a i ri që hinë një badet zotit të koni ri, ditë ma shërë, është nërë hi e ta qëtë rahmoni. Elham në kofë të atohit dhjëllarë, qënë në të jemë të ri, qënë në po, si qka për ju thëtë, To fjallën, kërë dini parahuzurit zëtët, kërëm i bojë spati u që unë pjukaldëzë ju e që zëti është i hënaqë në ibadet qëj. Edhe këtë ibadetit e juj zëti e do në fërët, edhe kërë dalëm në hërët në ahiret, matë fatë që në më kënë nërhi të ashralat me e mërën zëtën dhën qëllatë. Allah e jara pëllë aleminja, Allah është, kur nuk është më së largote ibadetit, jara pëllë aleminja. <coughs> Dhe rëgjënu dhe kërë Allahe fi qalain fe dha të tajnal edhe një njeri që je përmen Allahe në dhul gjelan e syte tina i ria dhe në lësh edhe atë imsan po thotë zotin dhul gjelan ditë masherit nërhjet arshurrahmanit këmështi kur insan puhen në sualën dhulazën shumë lësh kebi dhe edhe pak kebi dhe sa puhet me dhe Se gjithë njëherë kërë tërmenet allohi dhe ajë që e këmiton allohi, ajë gjithë njëherë zemërat tina i dridhet edhe lëftet ata sytet tina i lëtojnë. Inë me lëmuminun e ledhine i dhatu kirallahu ve qilet pulubuhum dhe i dhatu liet alejhim ajatuhum za dhe të minjim anaj. Mëslimani janë ata njërë si kërë tërmenet emni allohi dhe gjilet kulubu hëmjë u dritë të zemrë e kyme, dhe i dhatu liet alej hima ajatu huza dhe imana, edhe kur kënohet kurani, kur kënohet kur a jeti zotit atina, i shtohet imani, guhet be imanit si kërguri, s'ka i nësam që, që, që e që kuhe që dhe që e lërgën me lgjidit. Qaj është nështimon vlasën, që si s'ka i nësën, mafora e prejnon me sharmu, që i mu prejë, për dy të të të të se sa që e prejnon me nëshu e këtë fjeru në zëtë kateri me jara për alemi. E këta vë lazën, zëti i donë, edhe në ditë ma shërit në hjeta që rahmanit kjef me tonë. Qëta vë lazën, që emrin e zëti të kanë bërë, edhe e kanë digju, edhe e kanë besu, e kanë gjithu që një mujtë që apadon, një mujtë Shë ajo është nërhije të Rahmoni që tali për amusurit Zotit dhe qëllatë. Dhe rëgjullonit të hapa për billa e fulla pare, edhe dy njërë shiedonë që të shuë që në fise billa për i Zotit dhe rëgjullonit të saddhe kabisa dhe katin të ahtoha, hëtta lë atalë mushtimaluhu në masan e atjelinuhu edhe një njeri që i ja e kallon sadako, e për sadako për Allah i të gjelal, po e e për qashtu sadakën nësep, sa so që e shmojta, dore e shmojt, nuk mundet me ti që ka kallon dore atja. Do me thonë, e ronë sadakën, nuk e e për riozëm, nuk e e për riozëm, nuk e tonë të kushti qërë qëllat, po e e për shethë për zotin, Se, vallohi, Zotë i e dinë që ka tëfti, nash e përnotën, nash ditën, nash në gjehi, nash mësin gjehë, Zotë i e dinë të Zotë i gjo nuk më sheket, e vlazëm me kasë për jepën vënë. Elhamdikoftë Allahi gjëllë gjëllalu huqë këtë gjëllë në shalu huqë që në eboni nasibë e më rrimë këtë njitë. Elhamdulli Allahi në dhivinim e të hitë të ti më salihatë. Elhamdikoftë një Allahi që me të, të, të mirat Nasi një kohë të zotë më i krypto punë Për në dhe zotë i fëqi Me shë fëqia Allah e në konë Në ka të dih muhe dhe në e gubyme Në e në zotë i dhe në fundë Këti më bares një nimit Këti më bares kibat jetit Këti më bares namazit Më bares tarafih namazit Këtë dheshi Edhe këtë i badet këto gjamiave Që gjamiat e tona Që një mujtit jënë kënë Si gjënet Nga pej njesit, e rohen, e mshilet, e nuk shihet më këgzim, e nuk shihet më këgjibatet, e nuk njëhet më këgjibatet, e nuk njëhet më këgjibatet, e në sihat, si kur që njëhet se një mu i ditë plazër kështimon, ose harani për i zetës në ofise, zotë një është gjithë. Nuk është e thune veshë në Ramazan me i buë Allahit i batet, po Allahit gjithë duhet me i buë i batet pa në dërfejnë. Mos t'i hukum këto të mira që i kemi fitun këtë mëjtë Ramazanit, isha Allah, Allah, i këtë djeljal, muhabbetin e tinit me kastin se emra tona, edhe sa jemi gjallë të herit në e mërëzotit këtë shpirt, gjithë një herit me i batët zotit mirën, jara për alemin. Vlazen, onë që një mu i këmi, këmi folë këtu para jush, shumë herit ju këmë mështuër, shumë herit ju shum këmë të utë, shumë herit ju këmë frigue, në ës Ka njëhetu ka ndo kjojnë shumë tjëta. Kjo Pes kjojnë, ka thonë pejgamberi a lehi selatu vë selam, darë dhul habibi dhe bibin, me të mshu e i dash një flakaresh, është sikur me të donë rrushterën, onë edhe nja u pasadon ka i flakaresh, ja u kumë thonë për i bejt ashtë njës, për i shala zoti ka bo rahmetet dhe sa ma port, me gjeni pate zotit dhe mu afruen nga të shëllasë zotit që ne ka që. Për kitë se pëpse për se Praka njëherë edhe ju këmë shdirue, e ju këmë trekuet ajetet rahmetit, dhe qëtë njëherë u këmë thonë, musu këtët një kërtë në të u, ma kërtë tutë mu, dheri qëtë ma vjenë sahati të e kësë, e pëshkuna hire të zotit të gjelani. Se na jemi qëna qarë, kemi punu polë, se vopët duket, po kësë mundu me punu polë, se kemi qënahet më dhaja që, o më shorësën ja ungujnë akurve që isha Allah rahmeti, Allahin t E hey, unë shumik. e sot për ju thëmë së nëmi, se këtu e kënina e kam dhe të të urtimoni, për ju të Ramazanit, hejmeje, unë jam shumë i knasht për ju. Allah e Arabër alimin, plak e tri, e femën e moshë, zotit dyrë gjelal, me gjënetja pakur, këtë i badet, e këtë basë i këtë në. Hejmeje, hadalë u këtë në qëtë. E të i përkëma po më më hapallë, shalë dhe me të zotit hasë, E hafet, si shdu, pohëm bashkë edhe e bojna mëzacire, edhe o, o, o, Allahi, kohle, e kshilojna emrin e Allahit e të shumëtohet, sotë Allahit, ala e mesejë. E bojna edhe në kjibë edhe nisë një kërë, sotë a petë, e lutum Allahit në gjelar që zotin, në son të zotin bëjt me ka donë, e i jambej me ka të dhu, dhe e saj zotin të është i nate dhe mramë të Ramazanit, zotin gje në shamu hunë, Për shton për zemi të gëhnamit me miliarda njerës, se jo me miliona, e i shabha dhe na i tepli që atyënë, na qëa jemi i shabha dhe printë e tom e vlasdia tonë që në kanë shku në ahiret edhe për tha e lutëm alla hin i shabha a lohje dhe ta i falle i të ndërën në katëshë Esladhu billulloh, Esladhu billulloh, Esladhu billulloh, Esladhu billulloh, Eladhim e Kerim e Ledi, Ilah, Elah, Elah ان هاجينا يا يونو ما ودوو باليد فلست له توبه من مافله من هدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي هالتونا هالتونا من شهكه اليدين يري امن جميع طونن تلفونن ميت رمضان تمر منتي Në zemra, përgjuta, të e kohën të mërësit shumë që në duhë këmë i për i dhore, e e kohën të e kituë shumën të. Ja, Rabbi, poshë ma një në tonë, që që kje dhe dytëfin e isajnë e kërebin, yë metin e Muhammedit në dënjatë shkaj, e në zërë, shtu e zëtë, Ja, Rabbi, për hërmetë saj ditë të prajnë. Ja, Rabbi, e nahi retë me iman gjitha gjynohet atëma këpiret vëna i Ja Rabë mërë alemin edhe na që jemi të gjall me të mira e me imërgat e me muhabbet dinit bëna në shib Ja Rabë mërë alemin Ja Rabë këtë i bëdhe që i këmi bu që i kurëhanin që i vazhën që i hatin që i nimin që i thëmna që i djesin që i krejt Ja Rabë këpull bëna i këpull Ya Rabbi ma sherqët dalën para Resul iqtanë, qitna iqto dhurata e ve lupum pejteje men adhon e rafet iqtanë edhe ma shkëm se saqë kemi punu. Amundu billahi ve bimacahi minh indi Allah, Amundu bi Resulillahi ve bimacahi minh indi Resulillah, Amundu billahi ve bil melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve ljumil akili ve bilkadri, hajrihi ve sherrihi min Allahi tala ta ve al nfakët badem mevni haqqun, أشهد والأنا إلى الله بنا الله وأشهد الأنا للمحمد الإبداور إلا الله أن محمد أشهد الأنا إلى إلا الله وأشهد الأنا وعمد peaceful وأشهد الأنا بنا الله وأشهد الأنا إلى الله بنا الله أشهد الأنا إلى 2030 أشهد الأنا إلى اللهCry أشهد الأنا إلى الله أشهد الأنا إلى الله dhe ështër e në Muhammed al-Rasullu aqë e tështë reti e në Zotia që e ndirë në gjënjetit dhe të të kameh i bismillahit Allah se qërë që gjënjetit është la ilahe i dhe Allah Muhammedul Resullu Allah Allah në bëhë nësib me të mërnum me të mërnum me të muncab edhe me të mëhim gjënët ja për alim alim alim يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ارحمنا يا رب العالمين ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين صلى الله عليه وسلم اللهم نظف قلوبنا وهسئ اطفالنا وهل استعن من الفقر والذل ناشئنا من البلاء والضيق والطغون والشرور لا عاجل من الشيطان Allahumme yasirlenel hadde ve müzde fi shari'i umurin niyeti ve dünyeviye ve hasi muradena fil hayr Allahumme ina neudu bike min cahedil vela in ederekil shikaae risulil kadai ve shumadil adaa ya muhavvilil hauli vel ahzal havvil halena ila akseril hal siyeba fi shehri ramazan shahdu ssevmi vel kuram elmenuhu rahmetun ve efsatuhu magfiretun, ve ahirhu itkun minel nār. Allahumme arham ümmete Muhammed, Allahumme akfir ümmete Muhammed, Allahumme tekabbel dua ümmeti Muhammed, Allahumme ferrhi kurubu an ümmeti Muhammed, Allahumme akfiril müslimine vel müslimat, vel mūminine vel mūminatil ahyyainin hun vel ebbaq, inneke semiru l-kariqinun داو ثي يا رب العالمين ربنا اننا سمينا مناديين مناديين ايمان انامن بربكم آمنا ربنا اغفر لنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتفضل علينا بالغنمه العظيمه ربنا لا تنامنا واغفر لنا واغتنا على رسلك فلا تزنا يوم القيامه innaka la tukliful niyyah rabbana la tuzib qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta al-mu'ti rabbana innaka jami'un nas-yawm id-dar-iyis-saki inna allaha hayyun qayyum sadqa allahu al-azim wa sallallahu 'ala rasulihun nabiyyi al-karim السلام على المسلمين عبد الله رب العالمين القاتع قاتع قاتع قاتع